Студія Калідор презентує Френк Рум Остання миля Інша назва Шлях мертя Маккена пропрацював на останній милі у Блоці смертниківця мало не все життя. Принаймні, так видавалося на перший погляд. У будь-якому разі він працював там достатньо довго, аби не обтяжуватися роботою, як решта, зокрема і я, ненавиділи усією душею. До речі, саме з цієї причини ми і вважали його трохи схибленим. Ви питаєте, що таке остання миля? Ну, на вигляд нічого особливого. Звичайнісінький собі вкритий лінолеумом коридор на який виходять градчасті двері десятка камер. Щоправда, одна особливість у цієї останньої мили так і є, Ха, та ще й яка. Саме звідси засуджені вирушають отримувати за свої справи винагороду від влади штату у вигляді зашморга на шию. Зрозуміло, що ці хлопці аж ніяк не у захваті, від того місця, де їм доводиться проводити останні дні, і часом вони висловлюють своє невдоволення за допомогою дрібних капостей. Х, можуть, наприклад, під час обходу взяти і хлюпнути у тебе водою із кухля. А можливо, і не завжди водою. Втім, це лише дрібниці. Якщо із контингентом поводитися нормально, то то більшість поводяться цілком пристойно. Ну а хто ні, то, ви ж розумієте, існують різноманітні методи впливу. Адже навіть живому мерцю є що втрачати. Наприклад, листи від рідних, продукти із тюремної крамниці. Тому важелів у нас вистачає. Значно гірше інше. Вони гостюють у нас тут в ряди годи аж надто довго. Розумієте, якщо раз по раз подавати на апеляцію, то перегляд справи може тривати роками. І от мене місяць-другий, і ти поступово починаєш забувати, з якої власне причини вони тут опинилися. Ти навіть забуваєш, як у тебе волосся вставало дибки, коли ти читав їхні справи. Галас у пресі вщухає, а ти залишаєшся у блоці С наглядати за ними, доки не приходить час позбутися цих покидьків остаточно. Тож головне завдання працівника блоку це Спробувати якнайшвидше зчерствіти душею, аби не сприймати кожного із них як особистість. Інакше справи твої кепські, оскільки, згідно із законом штату, черговий наглядач зобов'язаний особисто супроводжувати засудженого у його останній дорозі. Зазвичай відбувається це так. Спершу ви спускаєтеся на перший поверх і чекаєте, поки відчинять товсті сталеві двері. Після чого ви перетинаєте внутрішній двір і опиняєтеся у величезному хліві, де ти маєш зійти зі своїм клієнтом на такий собі ешафот. Ти йдеш сходинками і рахуєш кожнісіньку. Ти знаєш, що їх тринадцять і... Несподівано для себе усвідомлюєш, що це число дійсно нещасливе. А десь за тридцять хвилин, хвилин, які видаються тобі вічністю, ти повертаєшся звідти. Уже сам. Після цього ти можеш випити, ти можеш скільки завгодно переживати, перейматися, клясти свою роботу. Але от звикнути до неї у тебе все одно не вийде. А ось у Маккені вийшло. Він доволі легко і невимушено робив цю брудну роботу. І у цьому я доволі скоро переконався сам, особисто. Все почалося із того, що... Термін дії мого страхування із безробіття закінчився, а вільних вакансій так і не було. І мені довелося зважитися навіть відчайдушний вчинок. Я ступив вниз еволюційною драбиною і влаштувався тюремним наглядачем. Ой, пардон, співробітником пенітеціарної установи. Мене, як новачка, одразу ж поставили на останню милю. Макене тоді не було. Він лежав у лікарні з виразкою. Мого першого разу мені вистачило і злишком. Хоча, відверто кажучи, до тієї ночі, а у нашій в'язниці страти завжди відбуваються ночами, робота видавалася мені більш-менш нормальною. Та ближче до справи. Моїм першим клієнтом в лапках став літній чех, офіціант. Одного спекотнього літнього вечора він прийшов додому з роботи, пошматував свою дружину і трьох дітей на дрібні шматочки і поскидав усе у ванну. За час, доки тривав суд і він перебував під нашою опікою, той чах встиг намалювати пейзаж із краєвидом на міську набережну Майами-Біч, який зайняв усю стіну камери. Прочитати повне зібрання творів Луїса Ламура, навчив мене лаятися чеською, і постійно ламав голову питанням, чим же йому тоді так не вгодила сім'я. Він поводився доволі спокійно, і я не сумнівався, що Чех впорається, а отже впораюся і я. Та як з'ясувалося, я помилився. Помилився двічі. І що до нього, і що до себе. Останні двадцять ярдів нам довелося тягти його на руках». Наступного дня, заледве заліпивши пластирем синці та подряпини, залишені чехом, я написав рапорт про переведення мене на іншу посаду. Його негайно підписали. У керівництва в'язниці було аж надто мало людей, аби ними розкидатися. Тим більше у відділі кадрів усі чудово знали. Кожен із охоронців намагається відкрутитися від цієї роботи за першої ж можливості. Кожен, окрім Маккенни. Завжди незворушний, спокійний та холоднокровний, немов похоронний майстер. Однак найдивнішим було те, що під час його чергування страти проходили як по маслу. Клієнти ніколи не впадали в істерику, ніколи не влаштовували сцен. Принаймні, так мені розповідали. Втім, я не особливо задумувався про це доти, доки не отримав пост біля входу у хлів однієї з тих самих ночей. Коли із головного корпусу вийшли двоє і неквапливо рушили у мій бік, я спершу вирішив, що це черговий патруль. І лише за хвилину я із подивом зрозумів, що один із двох був у зв'язці. Ну, так у нас називають з'єднані ланцюгом дві пари кайданок, які вдягають клієнту на зап'ястки та на щиколотки. «Чому ж я здивувався?» Тому, що засуджений зазвичай впізнається за милю, а тут... Так, звісно, той чолов'яга добряче нервував, але мене збило з пантелику те, якою пружною ходою він крокував до страти. Коли вони із Макеною порівнялися зі мною, в'язень навіть повернув голову і промовив. «Добрий вечір, офіцере! Гарна погода, геш?» І він... «Підморгнув мені. Уявляєте?» Макенеш пройшов мовчки. Він просто кивнув мені, причому зробив це і з таким виглядом, немов рухався до буфету, аби придбати сендвіч та випити чашку кави. «Привіт, Чарлі! Приглянь за дверима а гаразд?» – сказав він. «Ми повернемося хвилин за сорок. Ну, принаймні я, точно. Ну, що тут казати?» «Жарт такий собі, але, ви можете мені не повірити, засуджений, зареготав!» Звичайним, здоровим і веселим сміхом. Я розмірковував про це мало не цілу годину. Я зрозумів, що усе скінчено, лише коли побачив Маккену. Назад він ішов повільно, тьовгаючи ногами. Втім... Обличчя у нього було точнісінько таким спокійним, як і раніше. «Макена, як там усе пройшло?» «Легко і швидко. Жодних проблем», – відгукнувся він. «Знаєш, Чарлі, але ж не часто мене про це питають. Чорт забирай, багатьом тут взагалі на це плювати». «Було б непогано, хлопче, якби...» Ти іноді мені допомагав. Оце вже ні, Мако. Хто завгодно, тільки не я. У мене нерви несталеві, негайно відмовився я. Повір, Чарлі, сказав він, у тебе нормальні нерви. Може, навіть занадто. Саме тому такий, як ти мені потрібен. Якось я запрошу тебе випити, і ми про це поговоримо, гаразд? «Слухай, Маку!» – сказав я. Відверто я ніколи не відмовляюся від халявної випивки, але на останню милю я більше не повернуся. Ну, не можу я тут, і все. Подивимося, Чарлі, подивимося. Без тебе я не обійдуся, і, зрештою, я ж не вічний. Усім, рано чи пізно, старіємо». «Чорт, забирай, Маку! Як тобі це вдається?» Ну, скажи, чому вони у тебе йдуть на смерті з такою легкістю? Тому що я розповідаю їм казку на ніч. Але, знаєш, давай про це якось іншим разом. Бувай, Чарлі, до завтра. І Маккина, не озираючись, покрокував у бік головного корпусу. Так вийшло, що у тому році роботи в нас було аж за вуха. Спершу ми проводили 22-річного наркомана, який вирішив роздобути грошей на дозу за допомогою кухонного ножа. Наступним був банківський касир, який застав у своєму подружньому ліжку рідного брата. Потім... Прийшла черга старого грабіжника-професіонала, який так і не повірив, що студент, який підробляв у бакалії продавцем, здатен був ризикнути життям за хазяйських 68 баксів. Далі ми провели фаната далецьких ковбоїв, який прийшов у бар із дробовиком, аби поставити крапку у суперечці про те, чий півзахисник кращий. «Я уже не пам'ятаю їхніх імен, зате чудово пам'ятаю вираз їх облич, коли вони під конвоєм Макенни проходили кожного разу вночі повз мене». Вираз усіх їх облич був однаковим. Він залишався точніченько таким самим, як і у першого побаченого мною клієнта Мака. Ну, в тому сенсі... Що страху вони відчували не більше, аніж школяр, який нашкодив, і якого викликали до директора на розмову. А от хто змінювався, то це сам Маккена. Це не було надто помітно, але із кожним днем він виглядав дещо більш втомленим. немов на плечі йому постійно тис важкий тягар. Коли ж однією холодною листопадової ночі пробила година бейсбольного фаната, Маккена повернувся, ледь-ледь переставляючи ноги. Я уважно придивився до нього і запитав. «Ну і що? Сьогодні теж усе пройшло, як зазвичай?» «Так, усе як завжди», – відповів він. «Одне погано». Надто вже я старий стаю для цієї роботи. Він важко зітхнув. То як, Чарлі, як щодо плящини на халяву? Від якої, як ти казав, ніколи не відмовляєшся? І не чекаючи на відповідь, він видобув із задньої кишені пласку пляшку Джека Блека, відгвинтив її, зробив добрячий ковток і передав мені. Я, здивований, автоматично взяв пляшку і, злегка змочивши губи, поспіхом віддав її назад. «Гей, Маку, ти хоч розумієш, що коли нас зараз хтось застукає тут, то викинуті з роботи за дві секунди?» Він іронічно посміхнувся на мій коментар і відповів. «Ну, по-перше, Чарлі...» Отакій годині керівництва тут не застати. По-друге, нині у нас така нестача людей, що нам з тобою нічого не зроблять, навіть якщо ми привеземо сюди цілу вантажівку по ВІ. Хіба свою частку поправи?